Amerika abiaia lan, hainbat estaturen berreungarren urtemuga betetzen da urtean. Ja, Bimende luzei gara ostean, herri hauek imperialismo eta oligarkien atzaparretan daude oraindik. Atorrizko herriek ere, herri zapaldu izaten jarritzen dute. A Puerto Rico dozienen todavia ocupad. A Panamara impusieron el canal. La instalación de base, el en Colombia, son el mayor atropezio que se ha presentado contra la soberania de este país. Pista! Pista! Nosotros, Bigarren eta benetako independentzia baten alde, Euskal Herrian bezala mundu osoan, urriaren 16an Gernika, internazionalista eguna. Herriok independentzia. De Bolívar es el